Odafenn az acélfej mellett levegő Gályán élet harcot vívott Hor két gyermeke. Gajag, bár háromszor olyan idős volt, mint a renegát, sokkal gyorsabban mozgott, és könnyetséggel hárította Ájzáz megújuló támadását. Egyik kezében a könyvvel, másikban kadra alig emlékeztető, hagyományos aib fegyverével hátvált a tatubástja felé, de csak azért, hogy ellenfele néhány pillanatra azt higgye, rákényszerítheti akaratát. az nem vette észre a csapdát. Amikor a Liddensgriff felé nyújtotta a könyvet, önkéntelenül is kinyúlt érte, és már nem volt ideje visszarántani a kezét. Az aib szabja lecsapott, és a szerzetes vére forró sugárban lövelt a Liddensgriff arcába. Gurgolázó nevetés harsont, és Gajak győzödelmesen lendült támadásba, fölé biztos tudatával. A pengék áldászcsattanással akaszkodtak megint egymásnak, szikrákat hányva a kormánylapátnál álló sádomban koponyájára. A többiek nem mozdultak. Szertartásos tisztelettel bámulták, hogyan végződik majd az összecsapás. Hogyan ismertek volna beavatkozni, amikor a Lidészgriff és árulóvá vált tanítványának történetét mindannyian jól ismerték. Tudták, ez a leszámolás csak kettejükre tartozik. Figyelmüket teljes egészében lekötötte az összecsapás. Nem vették észre a törékeny ember alakot, aki a gája palánkjá küszködve egyre feljebb tornázta magát. Tanaira erét megfeszítve mászott tovább. Nem mert lepillantani a mélybe habzó tengerre. Magában ezerszer hálát adott az Isteneknek, hogy a gocsamulok megfelejtkeztek róla. Még éppen látta, hogy Aizaz megsebesül, és miközben ösztönösen dobó tőreiért nyúlt, az ötlet teszébe, milyen különös, hogy a horpap vére épp oly vörös, mint az embereké. Maga is meglepődött. Mintha az akaratán kívül valami más irányította volna tetteit, hirtelen felkapaszkodott a gája palánkján és elkiáltotta magát. Kívülről látta magát, stitkom bizsergő csodálatot érzett tulajdon bátorsága miatt. – Mit csinálod? – kérdezte önmagától. – Megőrültem? – felemelte kezét, s hirtelen meglódult vele az idő. Ujjai közül veszett marásra kész kígyunkén suhantak ki a hajító tőrök. Aizasz tudomásul vette, hogy valaki beavatkozik küzdelmükbe. Felé kapta csukjás fejét, s így éppen csak elkerülte, hogy az éles pengék megsevezzék. Egytől egyik elsuhantak mellette, és súrogva belecsapódtak a Lidészgép testébe. Három, öt, hét penge. Gályak értetlenül bámult ajzazra. Magasba emelt Aib fegyvere megremegett a kezében, aztán oldalra billent, s átzuhant a korlátján. A sadomul múl felvinnyogott rémületében, és fejét behúzva langadta a kormánylapátot, abban a reményben hátra sikerül megszabadítani a gáját a fogvatartó varástól. De csak azt ért el, hogy a veres vitorlát tartó eleven kötelek megpattantak, és a fedézeten sivítve végig söpöltek. Vigyázz! Hajzaz a lányhoz ugrott, s az utolsó pillanatban rántottal le palátról. A szipoinda sziszegve csapott el a feje mellett. A lidézgrif még mindig értetlenül bámulta a testéből kiálló, játékszernek tűnő tőrmarkolatokat, mintha nem lenne képes felfogni, hogyan történhetett ez meg vele. Tétován lépett egyet előre, de a sziszegve felé száguldó szipoindát későn vette észre. A csapás majdnem lesöpörte a aizas szemes szemesarkából a döbbenten álló gocsomulokra pillantott, a varázs már nem tart sokáig, még néhány másodperc, és mindannyian rájuk rontanak. Most, ha most nem, akkor soha... Ali griffhez ugrott, és egyetlen mozdulattól kitépte kezéből a könyvet. Gajak felbődült. A rettenetes hangja csak nem a földre taglózta a térden csúszó tananirád. Az aib felegyenesedett. Ügyet sem vetve a melkasából sünydisznó kiálló markolatokra és üvöltve elindult a szerzetes felé. Minden egyetlen pillanat alatt történt. A gocsamolok felocsuttak tétlen döbbenetükből, és dübörögve rohantak feléjük. Egyetlen menekülési lehetőség maradt át a palánkon. Aizas megragadta Tanaira Derekát, és lesodorta a lányt a gályán fedélzetéről. Valami suhant a hátuk mögött, fülük mellett is elsziszent egy fémköpet, de a horpav derekára kötött áttencő kötél hirtelen megrándult, és elrántotta őket a támadók elől. Kizuhantak, pörögve a mélybe buk Újabb rándulás következett. A kötél összehúzódott, és a magasba emelte mindkettejüket. Elsuhantak a gálya mellett. Tekintetük összeakaszkodott a Lidérzgrift lángoló földön túli pillantásával, aztán csak zuhantak, zuhantak. A képek összemosódtak szemük előtt. Ullánzó kék tengertükör, tükör, páló hőségben fehérlő sziklák, az idegen istenség zord teste, és a tiszta ég volt. Az ég volt. Csattanás. Fájdalom kiáltások. Fajzasz kinyúlt, és az utolsó pillanatban megkapaszkodott Taius szemgödrének szélébe. Mire revegve felhúzta maga mellé a lányt is, a fekete gája megszabadult akarat a békjóitól, és zúgva sűlyedni kezdett a tenger felé. Ahol valami különös hullámzó hídon szélvészként száguldó lovas seregtört egyenesen a sziget irányába.